Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast negyedik adását halljátok, én vagyok. Én pedig Feri. Én pedig Gazs. Imád negyedik adásunk indult el, ami tök jó ír, és egyébként ebből az is következik, hogy voltak korábbi adásaink, amikor legutóbb is felszólítottuk a kedves hallgatókat bizonyos közreműködésre, hogy kommentáljanak dolgokat, és jöttek is kommentek, két nagyon izgalmas dolgot tudhattunk meg. Az egyik ugye az azzal kapcsolatos, hogy én rádöbbentem arra, hogy iPad-en lehet ékezetesen gépelni viszonylag értelmes sebességgel is. Erről a metiheteor.hu weboldalon a múltkori adás show láthattok is egy kis videót, de nem tudtam rájönni, hogy ez egy undocumented feature vagy semmi, illetve hogy mely operációs változatokban érhető el, vagy hogy hol érhető el. és aztán a hallgatóinkat kértük, hogy segítsenek ki minket, ezt meg is tették, többen is mondták, hogy iPad-en elérhető a funkció, iPhone-on nem, tehát a telefonon van, a tableten, fordítva a telefonon nincs, a tabletem van. És ez nagyon fura, én semmi módon nem tudom elképzelni, milyen logika mentén választották ki ezt a felosztást, tehát hogy a nagyobb billentyűzeten lehessen gyorsan gépelni, a kisebb billentyűzeten pedig minek. Már Mi hogy gyorsan tudják éppen, Gondolom ez volt a logika, nem? Egyébként is ki akar kicsit hosszan írni. Igen, körülbelül ilyen vicces megfejtések jutnak pusztán eszembe. Nekem is pedig biztos, hogy, benne, hogy van valami titkos, ám annál realistább magyarázat is arra, hogy a telefonom miért nem van az a egyébként semféle erőforrás nem igénylő, meg felületet sem igénylő szolgáltatás, de minden esetre ez a tény, tehát aki iPad-en Próbál gépelni, azt megkapja ezt a könnyű ékezetes gépelést, aki iPhone-on, az nem. Így jártatok, iPhone-osok. Én viszont még egy dolgot megtudtam a kedves hallgatóktól. Egész pontosan, Lassani Tamás hallgatónk kommentelte be a weboldalunkon, hogy flipboardra fel lehet vinni RSS-t. Hogyan? Igen, én is ezt kérdeztem tőle, és akkor ő elárulta, hogy nagyon egyszerű a módja megszerzed valahogy az RSS-nek az URL-jét, tehát magát a, az RSS feedre mutató URL-t, és azt bemásolod a keresőmezőbe. És egy rövid gondolkodás után a Flipboard felismeri a hozzá kapcsolódó RSS feedet, és felkínálja, mint egy friss találatot. Aztán a subscribe-olni is tudsz meg minden. Én ezt ebben a szent pillanatban kipróbálom, amit az előttem nevű, tablet segítségével, amiről most mondjuk el, hogy egy héttelt el azóta, hogy nem jött ki a Flipboard 2.0 Androidra. Ezt úgy fogjuk számolni, mint amióta nem tudjuk, hogy ki ez a kaja Ibrahim és a többi. Nem mintha bármilyen kényszerítő erőnk lenne, de csak jó felhány torgatni azt. Hát felhány 168 hát, óra rovatal. Így van, bár azért azt tegyük hozzá, hogy az a mondás, amikkel a cálljából most elhangzott, hogy nem jött ki. Androidra a Flipboard egy hülyeség, hiszen a Flipboard régóta létezik Androidra, csak ezek az új magazinos funkciók nem jöttek ki Androidra, ugye ezt akartad? A 2.0 a Flipboard régi, szakadt, egy picit megtört csepp opelkodát változatát használhatjuk mink csak, mindenki más pedig már szágódozik a sportautókkal. Hát kivéve akinek van egy olyan tablettja, min az Apple egyik operációs rendszere fut abból a sokból, amit ő készít, mert neki már ott van a 20 Ők a mindenki más. Na jó, nézzük milyen izgalmas, vidám híreket hoztunk a technológia újdonságai közül, Lásd Delta. Megjelentek a lelki előtt egyébként a, a térdigérő hóban sétáló férfiak, a helyett hipsterekről lesz szó. Mert hogy kikerült a Milanoi tőzsdére, jól nézem? Hát legalábbis az olasz. igen. igen. igen. A milánói tőzsdére kikerült a Moleskine füzeteket gyártó cég. Moleskine nével egyébként, nem ez volt eddig a cég neve, de mindegy. Ez az a, ha, ha, ha nem ismeritek, ez az a kicsi lekerekített sarkú fekete füzet, amit már, amiben már Picasso is jegyzetelt, meg... Ebbe írt a fontosabb regényeit, vangog Gogh. a fontosabb regényeit, Van, fontosabb regényeit, Van Gog, és... Lévén, hogy ezek könnyen szétesnek, és viszonylag drágák, ezért nem is maradt fent gangók e, híres regénye és e, Picasso versei. Hát azért nem tudom, az enyém az régóta tart, de hogy miért is említjük ezt meg, azt azért mondjuk el, hogy a Mohaskin az ugye minden kockának a, a kedvenc jedzetfüzete, tehát amikor valaki azzal akar villogni, hogy ő már pedig nem a telefonjába jegyzetel, hanem papíron tollal ír fel dolgokat magának, akkor azt Természetesen ma a skinbe teszi. De egyébként akar villogni a hóhér. Egyszerűen papír pennával gyorsabb jegyzetelni többnyire. Hát, nagyon jó, de te bölcsész vagy, tehát neked ez Egyfajta ilyen. Igen, Ádám, kérlek adikusú. mesélj, hogy a Field notes füzet, az az mennyivel jobb a Moloszkinnál. Náluk úgynevezett interjúkat, ott nagyon gyorsan kell írni, nem jönek rá szarakodni a telefonnal. Egyébként is úgy veszik ki magát, hogy valaki beszél hozzám és megosztja az életének a bolyhait és csipkéit, én pedig a telefonomat kúrogatom. Igen, úgy néz mint mintha éppen sms eznél valakivel, vagy <gül> Facebookon, posztolnál valamit. Igen, beszél, Azt elég idegesítő Beszél itt, ez a hülye, inkább küldök egy jó kis Instagramot. A térdemről. Nézd, mindenkinek megvan az időszak, amikor a lábát fénykép azért ezt tudjuk. Akinek nincs ilyen fényképe, az most kapcsolja ki az adást. <gül> és most, mindenki itt maradt, tehát egyébként a Facebookban, a Moskinben szerintem az igazán zseniális, hogy neki nem csak ez a füzet a termékük. Egyrészt van a sokkal nagyobb füzet, ami egy remek minőségű dolog, és senki nem akar lekoppint az istennél sem, pedig nagyon örülnék neki, mert olcsóban lehetne létrehozni. Másrészt nem vannak még elő apjaik, meg Kindle-tok, amiben füzet van építők, vannak ilyen, ilyen átmeneti, a digitális korba tekintő dolgaik még. Mint ahogy a 3M-nek is van, akik ugye a legendás posztit, a gyertyek posztitek egzéjük, amit ki lehet rakni a Windows desktopra. Na igen, igen, mindenképpen ezt az egészen csodálatos hírt beszéljük meg, mert nem is maga a híra csodálatos, hanem az ennek kapcsán legalább számomra most frissen megismert szolgáltatás, de aki ezt ide betette, az mondja hogy mennyiért lehet mit vásárolni, milyen célra. Az interneten 5 dollárért vehetsz magadnak barátnót. Ha nem is teljes értékű barátnót, nem lesz hajnó mindent megcsinálni, de a Facebookodra posztol majd. Képeid alá, meg státuszüzeneteket ír be, azzal a, azzal a kimondott szándékkal, hogy ahogy féltékeny legyen az, akit szeretnél féltékenyíteni mindez 5 élt, ami egy remek deal, és erről jelent meg egy egészen hosszú cikk a Guardian-en, nagyon nem egészen hosszú, tehát a Javgenyi-Borozó cikkeihez képest, ez lóping. De úgy önmagában azért elég, elég, elég hosszú, én megpróbáltam. Nevezzük telédelmesnek. Azt, egy újságcikk méretű cikk arról, hogy hogyan vérelt fel magának egy facebookos barátnőt, hogyan csalódott benne, és hogyan vett egy másik facebookos barátnőt is, hogy, hogy féltékenyítelje az elsőt. <gül> és ezen közben egyébként, ha én jól olvastam a cikket, az ő igazi húsvérbarátnője, barátnője, akivel együtt él, az eléggé féltékeny volt ezekre a Facebookos álbarátnőkre, még úgy is, hogy egyébként tudta, hogy ez egy cikkedvért elkövetett vásárlás csupán. Igen, Úgyhogy de a ez... dolog minden szempontból működik. Tudjunk jól működik, és ezen a Fiverr oldalon bármit lehet még venni. Az, az hogy Facebookos Na, barátnőt, az, az egy dolog. De itt van például egy egy kevéssé okosnak tűnő faszi, aki hajlandó megenni egy papírt 5 dollárért, amire rá van írva a neved. Igen, tehát azt mondjuk el, hogy ez egy Fiverr nevű weboldalon bérelte fel a, az ábarátnőt a cikk szerzője, mert hogy ez egy olyan oldal, hogy gyakorlatilag bármiféle furcsa feladatra lehet felvenni embereket, akik magukat hirdetik, hogy ezt vagy azt vagy amaszt hajlandóak elvégezni, 5 dollárért. Pontosabban a kezdő ár, az öt dollár, ez a minimum, ennyiért általában feltesznek oda szolgáltatásokat. És ilyen nagyon vicces, furcsa szolgáltatások vannak, tehát például valami bombanő azt hirdette meg, hogy felírja egy papírdarabra a szolgáltatásod nevét, vagy amit, vagy a te nevedet, és ezzel a kezében csodálatos ilyen beach fotókat készített magáról 5 dollárért. De ugyanígy öt dollárért kérhetsz, teljesen természetesnek ható terméktesztet a YouTube-ra az adott helytől aki ezt 5 dollárért vállalja. De Szintén kell... 5 dollárért a matematikaházadat is megcsinálják helyetted, illetve két kérdést is kapsz, meg, két kérdésedet is itt szeretném jelezni, hogy ha reklámozni okanád a cégedet, akkor legjobb business 43 percben van fent, tehát még le lehet rácsapni. A csankajsek mouse-von előtt járnak fel és alá a kis tábláddal, amire 75 szót küldhetsz. <gül> Csodálatos, de nekem az is nagyon tetszett, hogy egy anyuka 5 dollárért bármilyen gyerekneveléssel kapcsolatos kérdésedre válaszol. Csalásnak van értelme. Hát igen, de a többinek is van értelme, ezek mind nagyon jó dolgok. Ugye a, a cikk szerzője, aki az álbarátnőről számolt be, az arról is beszámolt, hogy korábban valami születésnapos haverjának küldött egy e, videót, amit egy farkasnak öltözött ember vet föl, és a barátra, személyre szabott Happy Birthday dalt énekelte, így farkasnak öltözve a nem tudom, hányadik emeleti lakásában. Tehát Nekem nap ezeket... tűnt egyébként, tehát ilyen egészen ijesztő voltak, hogy egy föri a szaggatós webkamerás YouTube felvételen egy garázsban boldog születésnapot énekel. Szóval a, a, az álbarátnő még csak hagyján, de hogy ez a Fiverr nevű szolgáltatás mennyire szuper cool, hát ezt el se hiszem, szinte én böngészni fogom, és egyszer még veszek nektek valamit, majd meglátjátok. <gül> Tudtok arról, hogy van, van ilyen magyarul is? Esetleg? Nekem rémlik valami, de csak egy 2012-es Facebook csoportot találtam, ami hát befulladt nagyon gyorsan. Pedig az, hogy az Ezresér, vagy valami hasonló a neve, az, az eléggé ütős értékben, és nagyjából ott vagyunk. A múlt héten ünnepelnünk kellett, pedig a mobiltelefonálás negy, ugye 40. évfordulja. 40 éve csörögték fel az első, első mobilos hívást. És nekem az, az egész történetről a kedvencem, hogy ez a mérnök, aki megcsinálta az első valódi celluláris rádiótelefont, az rögtön fel is hívta a konkurenciát, hogy Ez annyi, annyira szép, annyira mai a szóval troll, hogy, hogy szebb nem is kell. Igen, de azért ugye ez egész pontosan úgy volt, hogy a, az egyik cégnél, amelyik a Motorola volt, ugye? Igen. Az a fejlesztési osztály vezetője, amikor a... Sor került arra a pillanatra, hogy végre ki lehetett próbálni az eszközt, akkor New York utcán sétálva. Egyébként, ha jól olvastam régi haverját, a Bell a fejlesztési vezetőjét hívta fel, és azt mondta a telefonba, hogy az utcáról hívlakám. Igen, és oda is volt csődítve egyébként, sajtó, kamera, fotó, minden. Tehát alaposan meg volt ez örökítés, és alaposan elő volt készítve ez a, ez a játék, vagy ez a vicc. Igen, de egyébként pont a múlt héten beszéltünk április 1 -e kapcsán arról, hogy a, úgy tűnik az angol kultúrában van egy ilyen hagyománya annak, hogy, hogy cégek viccelődni merjenek, és ezt is, hogy ilyen viccelődésnek gondolom, tehát ez már régebben is, 40 évvel ezelőtt is létezett ez a habitus, és tényleg egy kicsit szegénynek érzem az életemet a tekintetben, hogy egy olyan országban nőttem fel, vagy egy olyan régióban nőttem fel, ahol ez teljesen elképzelhetetlen. Hát amikor ezt megpróbálják, vagy legalábbis így piszkálgatni egymást, annak jellemzően ilyen versenybírság szokott lenni a vége. Láttunk már olyan Vodafone reklámot, aminek ami így ért véget. Hát egyrészt messzísérül látunk, azért A, szoktak... a csörögjetek rá, miért kiszabtak versenybírságot? Nem, a csörögjetek rá, volt egy olyan, hogy három darab rally autó versenyzett, egy, egy kék, egy piros és egy rózsaszín, és hát a rózsaszín ért célba, hogyhogy hogy nem. Ámért de egyébként... Vagy a piros, a... Vagy... Na Nem, a piros érce, baj. Igen, egyébként. a piros, a rosszint nagyon gyorsan. Jogos. Apropó, Feri, egyébként szerintem az ilyen csörögjétek ránk jellegű dolgok, dolgokat hiányolod, ugye? Na, hát, arról én sem tudom eldönteni, hogy az, hogy az, az jó vicc volt-e, vagy rossz vicc volt-e, mert... Tehát azért az egy kicsit visszaélés volt egy helyzettel annak a kettő hallgatónak, aki nem tudja, mi volt ez, de pár évvel ezelőtt leállt a T-Mobil hálózata egy viszonylag hosszabb időre, tehát egy fél napra is, állítólag kábeltolvajok miatt, és akkor a vodafone az egyik kommunikációs menedzsere kiposztolt egy ilyet, hogy tudom én, tudunk segíteni, csak csörögjetek ránk, valami ilyesmi volt, és aztán másnap kirúgták a srácot a munkahelyéről, Uh, valóban egy kicsit ízléstelen volt ezen viccelni. Egyrészt, másrészt nyilván a vodafone főnökei arra gondoltak, hogy ha most mi így viccelődünk a Vodafone márkanév alatt, akkor jövő héten, amikor nyilván nekünk is pont ugyanígy le fog állni a rendszerünk, akkor majd teljesen... Tehát egy se lehet, hogyha csőstől kapjuk vissza a nyakunkba. Tehát, hogy ez egyfajta háború. Míg mondjuk a bejelenten a Google notes meg a tr -tr szolgáltatást abban nincsen semmi offenzív, az egyszerűen csak tréfás. Olyan azért az amerikaiak tudják offenzív módon is osztani egymást, volt már erre példa. Az igaz, de azt nem a tréfálkozás kategóriájában teszik, hanem az egymást akarol oda mondogatás kategóriájában. Viszont erről jutott, ezt gyorsan elmondom, hogy nekem van egy másik podcastom, és ami gyereknevelésről szól, a szülő értekezlet, és oda tettem be egy hírt a múlt héten, ami arról szólt, hogy a Play Doh nevű ilyen gyúrmagyár, vagy ilyen gyurma márka, az elkészítette az első gyerekeknek szánt 3D nyomtatót, és el is mondtam az adásban, hogy milyen vicces, ilyen iPad alkalmazással lehet vezényelni, és, és a, a mindegy is, tehát, hogy és akkor háromféle gyurmából ki tud nyomtatni mindenféle tárgyakat a nyomtató, és ezt elmondtam, és a beszélgető társadalmi rá a bájna gombra, és utána ott jött egy oldal, ami arról szólt, hogy na téged is megviccelt április bolondja. Ú, fenébe! Cs. Végül csak megkerült szivatni saját magamat is az áprilisi tréfák egyikével. Ez egyébként a Thingik nevű oldalon történt. A Thing szívatott meg ilyen csúnyán. ezúttal is gratulálok nekik, utólag jót nevettem, és természetesen az adásból kivágtam ezt a részt. Kár, pedig, pedig a, ez egyrészt egy jó termék, másrészt a szingig, az tavaly csinálta azt, vagy tavaly előtt volt egy olyanja, hogy csinálta egy április első terméket, amire akkora volt a, a, a válasz, amire, annyira pozitív volt a reakció, hogy, hogy végigjárták a licenszlevés hosszú és rögös útját, és most már egy igazi termék van a csillagokháborújás town-townos hálózsákból. Igen, aminek a húzókája egy kis egy fénykard. kicsi fénykard, pontosan. És egyébként tavaly kiadták, szerintem most már lehet is kapni, de rákeresek. Ez egy igazi sikertörténet, nagyon viccesen hangzik. Ezek is. után nem lepődne meg, hogyha ez, ez most szintén egy ilyen terméktesztjel levő és tréfa volt. Az is lehet, igen. Itt van, 120 lehet most venni ezt a... Az mondjuk sok pénz egy hálózsákért, már hogyha ilyen játszós... Na viszont a következő hírünk az, az én egyszer nem is értem. Gáspár, a... foglald össze, kérlek. Ez annyira meglepet, hogy muszáj volt betenni. Igazán technológiához nagyon nagyon luk. Annyi, maximum annyira kapcsolódik, hogy a BBC weboldalán találtuk. Minden esetre ha, amerikai lakókörnyezetek közül nagyon sok helyen tilos, után vagy az udvaron teregetni. Nagyjából így lehet összefoglalni. Igen, igen de most már megy a, hát ha a pereskedés nem is, de a civil aktivizmus, az igen, hogy, hogy lehessen, és hogy ne legyen tilos a szárítókötőjelnek a kihúzása, van, hogy erről beszélünk is, illetve arra a vizes kiterítése. És én ezzel nem most találkoztam először, ezt el kell látuljam, hanem évekkel korábban a a nagyon remek és nagyon rossz közötti ingázó Lifehacker oldalon volt egy ilyen, ilyen cikk, ami azt alapította meg, hogy energiát lehet spórolni azzal, hogy az ember kiteríti a ruháit a napra száradni. És ott is akkor csodálkoztam, hogy ezt a felfedés, ezt olyan miatt kellett meghozni, és embere a holdon. De most azért így magyarázza. Valóban ember a holdon. Egyrészt, mert az amerikai házaknak a 78%-ában van uh szárítógép, és akkor gyakorlatilag aki szegény az, tehát nagyjából valahogy így lehet összefoglalni a gondolatmenetet, hogy a, aki szegény, annak nincsen szárítógépe, tehát kintereget, tehát ahol kinteregetnek, ott szegények laknak. És akkor ezt, ezt inkább rejtsük el. Találtam egy ilyet, tehát a szervezet, ami, ami mögötte áll, az a Project Laundry List. Ami azt mondja magáról, hogy a Least the Air Drying and Cold Water Washing Revolution. <laughs> Bocsánat, nem tudtam megállni. Egyébként hajra teljes pánszélessége mellettük vagyok, de. Lehet, lehet donálni, lehet involválni magadat. Uh, vannak, vannak action itemek, le lehet tölteni a programot, van egy áruszámoló, hogy mennyi pénzt spórolsz azzal, hogyha teregetsz. És akkor még azt is áruljuk, hogy akit nem győztünk most meg itt három percben arról, hogy, hogy ez jó, és ez fontos, és ezek az emberek ezek, ezek egy jó harcot vívnak, akkor hát tudjátok meg, mert már készül róla a dokumentumfilm "Drying for Freedom címmel. Jézusom, ne, <gül> szomakarom. Én azt gondolom, meg meg, dobjatok a mókusok elé, de ezek hülyék. Szerintem ezek tök hülyék. Én se akarom, hogy feltétlenül mindenki szárítógépbe szárítsa a ruhát, sőt, nagyon sokat fogyaszt, na de könyergem. Tényleg, a cikket elnézve, amit a BBC hozott le, ugye? Igen. A, a megszólalók mindegyike harcos, valami harcos aktivista, de ilyen, ilyen igazi jóféle, tehát ilyen középkorú asszony, aki a, az atomenergia ellen harcol, tehát harcos aktivistája az atomenergia tagadásának. Meg, meg ilyen teljesen nem a világi figurák, vagy legalábbis számomra nem azok. Feri, minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy fegyverrel védje meg otthonát, és hogy az udvarán száríthasson szárítókat élem. És akkor kössük ez a fegyverrel védje meg nedves alsó neműjt. Igen, Ézusom. Hát minden embernek elidegeníthetetlen joga ez, ezt nem tagadom, és bátran. Tehát ezt mindenképpen helyeslem, hogy ne tiltsák be a ruhaszállítást kötélen. E, Jézusom, de sokat beszéltünk erről a baromságról. Azt szeretném még megjegyezni, és azt, arra figyeltem fel, nem tudom, ti ésszevettétek -e, hogy is ilyen tech eddig még nem esett szó, úgyhogy végre, végre itt jön az első, ami egy kicsit is mondjuk, hogy olyan kütyűszerű dolog, a, a Google Chrome böngészővel történik valami nagyon technológiai izé. Ö, újra felhevül a a böngésző hidegháború böngészű, hideg háború, böngészű Igen, a 90-es évek hívott, egyébként mindenki vegye el az akkor kinyomtató transzparenseit HTML 2.0-ban írva, és kezdj el felolvasni őket a sarkon. <gül> Igen, ugyanis az történt, hogy a Google bejelentette, hogy a Chrome-ban leváltják a Chrome legbelső motorját, hogy a renderelésért, tehát a kép megjelenítésért felelős belső magot, amit webkitnek hívnak, és egyébként ez egy ez ugye ez a mag, ez megegyezik a, a Safari-ban található, meg tudom én még miben található. Például messi, az androidos a... böngészők is. Ah, így van, androidos böngésző is webkitet használ, így van. Szóval, hogy ezt most nem fogják tovább használni, hanem egy sajátot fejlesztettek Blink néven, mert hogy a webkitnek az ocskasága vagy az elavultsága az megakadályozta a chrome abban, hogy tovább fejlődjön. Én nagyon örülök a hírnek, mert azt vettem észre, főleg az utóbbi időben, hogy a Chrome, hogy a Chrome az új Firefox. Most már, most már Chrome eszi a legtöbb memóriát és lassítja a legjobban. Is az a legtöbbet? Nem, a Firefox egy időben ebben rekordben volt. Egy kicsi, kicsi lábjegyzet és korrekció, ugyanis nem, nem úgy írnak, hanem simán forkolják, azaz mostantól nem, nem komitolják vissza a saját változatásaikat a fő projektbe, hanem ugyanezt a projektet gyakorlatilag máshol folytatják. Inkább, ha hasonlítható ez egy, egy egyházszakadáshoz, mondjuk. Igen, amit azzal kezdtek el, hogy kidobták az összes olyan kódot belőle, ami nem az ő platformjaikra és nem az ő böngészőjükhöz kell, amire egyébként a WebKit-fejlesztők azt mondták, hogy ha így, akkor mi pedig úgy, és ezzel lendülettel kidobták az összes olyan kódot, ami csak a Chrome miatt van benne a WebKit motorban. A szakítás az teljes, most éppen a cdx az zajlik, és később majd el is költözik. Jaj, de szomorú is ez, de ugyanakkor nekem meg izgé, mert akkor végre valami érzékelhető különbségre számíthatunk majd a böngészők működésében, legalábbis a távoli jövőben ezt várnám. Nem tudjátok, de hogy mi van az operával, azzal a kisebb fajta skandináv böngészővel, amit már szerintem senki nem használ, csak régebbi típusú mobiltelefonokon? Sajnálni opera... fogod, webkitre váltat pár hete. Nem, az opera mind az öt felhasználója, az megy a chrome együtt, a Blink-re. Ó, te jó Isten, tovább váltottak? Hát lévén, hogy az Opera az nem webkitre re váltott gyakorlatilag, hanem a chromium -ra. Tehát bármi ilyen rendszer szintű változást a Chrome projekt csinál, azt ők átveszik. Hát, hát igen, ilyen... vicce, viccesnek hangzik, nem, hogy egy ilyen első látása egyszerűnek tűnő feladatra, mint egy webböngésző, ilyen komoly iparági ide-oda kacskaringózások folynak, de hát, hogyha jobban belegondolunk, akkor ugye nem véletlenül, hogy már van Firefox OS, meg Chromebook, meg Chrome OS, tehát, hogy gyakorlatilag operációs rendszer eh, reket nyaldosnak alulról, jócskán alulról, de azért mégiscsak azt közelítik ezek a böngészők. Eh, és tényleg gyakorlatilag ilyen önálló futtató környezetekké váltak az elmúlt évek során. Nagyon messze vagyunk már attól a netscape ami azt tudta, hogy megjelenítette a HTML 30 körülbelül. Igen, és ott, na, na, nagyjából ott is járunk ezekkel a gépekkel, ezekkel a szoft szoftverekkel, hogy, hogy annyi tesznek, mint egy operációs rendszerevet régen. Hát egyébként igen, na, Csak na, nem olyan nagyok szerencsére. Hát, te, annyi memória teszik meg ebben a pillanatban a Firefoxon, mert abból használom a mert az kényelmes nekem, 790 megabajtot. Amiért annól több havi zseppénzzel kellett bemenni a, nem is tudom, csíplendbe, hogy kérnék 2 darab 512-es csíkot, és nem kérek számlát. <gül> Jó, igazad van. E, meglátjuk. E, olyan nagyon ez igazán, senki senkit nem érint, ez inkább csak egy ilyen egy ilyen iparági e, e, pletyka, vagy nem, nem pletykának, hogy mondjuk ezt? amit a, ezek a tabloid újságok is csinálnak, tudjátok, mint a Stori. Bulvár. Bulvár, bulvár hír. Az... Na, akkor ez egy iparági bulvár hír. Köszönöm, hogy eszembe juttattátok ezt a szót, amit egyébként szoktam tudni, de most itt a adás felett izgalmamban elfelejtettem. Már ebből is látszik, hogy én lehet, hogy nem lennék jó a következő hírtesztalanyának. Valakik kitalálták, hogy hogyan lesz a jelszó beírása jövőben és pedig agyulámmal ez a, a legújabb ilyen fejlődő terület azért, mert az atyullám azok valami bődületesen olcsóval váltak. Tehát egy ilyen rákatott a számítógépre, van hozzá interfész, van hozzá szoftver, és majd valamit kifogadni egyszer csak ott a képernyődőn típusú eszközök, azok én 200 dollárért megvehetők, amit tényleg a, a civil kísérletzés már nem kell két embernek se összeállni, hogy legyen saját ilyenje, nek a határa. És például az egyik uh, ilyen gondolat, hogy majd az agyhullam lesz a jó kis jelszónak az utódja, hát a jelszóról több baj van, az egyik, hogy uh, mi hét olyan hosszú jelszót választunk, hogy az már nagyjából biztonságos legyen, addigra elfelejtjük, és utána fel kell egy kis sárga cetlire, ami majd egy későbbi téma lesz. Másrészt pedig, hát, hogy nem, nem elég, uh, és a jelszó köré tervezett rendszerünk sem az igaziak, ennek, mert honnan a megmondhatója, akinek fél éve, egy viredes újságíró, akinek fél éve átvették az életefelelőt az irányítást egy jól kitalált jelszóval, és a e-mail fiókjához kötődő összes szolgáltatásnak az elkötésével együtt. Igen, úgyhogy ehhez, ehhez tényleg be kell, hogy vezessünk valami újfajta azonosítást, és a biometrikus azonosítás az egyre inkább terjed, és miatt valaki azt mondja, hogy beszélünk, ugye a business laptopokban már évek óta ott van az új a szkenner. Az viszont egy játék, azért ezt tudjuk. Hát igen, de valami fajta alapszintű azonosítást az is biztosít, és a, ugye már retina is lehet kérni. Igazándiból a Konrádban lehet venni retina alapuló e, háztartási zárnyító rendszert is, én úgy emlékszem. Játszhatok luditát egy kicsit? Nyugodtan. Meghallgatunk. De ha csak akkora megmondod, hogy mi az, hogy luddita. Hát most igazán nem is a luddita, de ugye a Minority Reportból azt szokták észrevenni, vagy arra, arra részre szoktak emlékezni, amikor hadonászik a kijelző előtt, pedig abban van egy olyan rész is, ami, amiben egészen cselesen játszik ki a ö, biológiai alapú, ö, yeah, re, tényleg retinalapú rendszert, amennyiben kitépi az egyik embernek a szemét, és azt viszi magával. Ez egy magával vitt jelenet, mert az 1990 as szem ötös pusztító, The Demolition című filmben is ez a trükk. Lényeg az, hogy én örülnék olyan jelszavaknak, amiket le tudok cserélni, hogyha, hogyha valaki más megszerezné. A a név... Név... Én... <laughs> ha a szemet valaki megszerzi, a jelszavad a legkisebb probléma. Hát egyrészt másrészt pedig ugye azt nagyon egyszerű szerintem a valóságban kivédeni, hogy egy élő szem, tehát egy vérkeringéssel rendelkező szem versus egy vérkeringése nem rendelkező szemkerú a retina-szkennereli. Ez Köszönöm. nagyon könnyű. Minden problémámat <gül> adjal, aztán ez van. De Egyébként, uh. itt ezt hadd mondjam már, el, tényleg csak egy kicsi lábjegyzet, hogy nekem nagy meglepetés volt, hogy találtam egy Android alkalmazást, ami azt állította, hogyha én hozzátolom az újam végét a fénykép, vagy a telefonomnak a fényképezőjéhez, akkor ő meg fogja mondani, hogy mennyi a púlzusom. És képzeljétek, tényleg így van. És mint kiderült, ez úgy van, hogy, a, hogy a, a kórházakban is, amikor látjuk azt, hogy valakinek az egyik végén rácsiptetnek egy ilyen kis csipest, akkor az is optikai alapon érzékeli a, a púlzust, tehát hogy valahogy ott, ahogy áramlik a vér, akkor változik a színe a, a bőrfelületnek, és uh, ugyanezt uh, Képes ez az androidos alkalmazás is egy idő után mérni? Úgy történik a dolog, hogy oda nyújtod az új adatot, vagy oda pakolod az új adatot a kamerára, felgyullad mellette a LED, hogy így átvilágítsa, és pillanatok alatt megmondja, hogy mennyi a pózusod. Egészen zseniális. Tehát csak azt akarom elmesélni, hogy ez az egész bio, biometrikum nem olyan nagyon távoli történet. Mindenkit megdöbbentettem, úgy érzem, ezzel a fantasztikus app találatommal. Elkezdtem elke, elke, keresgélni, mert hogy volt egy ilyen vérnyomásos webcomerás kísérlet is, de nem találtam meg, úgyhogy vagy, vagy a következő adásban beszélünk róla, vagy egyáltalán nem. Viszont van nekem egy másik kütyüm, ami, ami nincs annyira készen, mint ez a jelszó jövője dolog, és lehet, hogy sohasem lesz, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy szeretném. Viszont rendkívül szexi. Ez pedig egy, egy att is Hecatonon csinálta meg egy fickó, ahol aztán kapott rá 30.000 dollárt, és most abból fejleszti tovább. A következőt tudja, felveszi a most már a bolti forgalomban kapható ilyen EEG eszközt, ami figyeli az agyi aktivitását, konkrétan arra fókuszálva, hogy mikor koncentrál a felhasználó, vagy a user. Majd, hogyha koncentrál, akkor ráküld egy élet a mobiltelefonjára, ami átállítja magát Duna Duna tehát semmiképpen nem csipog, nem rezeg, ha valamit nem csinál, akkor nem csörök ki, és még arra is képes, hogy elküldjen SMS, valahogy jön egy bej bejövő hívás, hogy hát bocs, hívjam már vissza később, most nagyon nem alkalmas. Aha, tehát agyi aktivitáshoz köti a Duna Disturb üzemmódot. Igen, egy probléma van vele, hogy a, az EEG jeleknek a feldolgozásához kell egy számítógép az egész a rendszerbe bele. Tehát még nem az igazi, Ellenben a legígéretesebb dolog. Ennél már csak soha nem csörgő mobiltelefon, sokkal jobb. Igen, vagy a mobiltelefon teljes betiltása. Hát. Ha jól értem, amit mondasz. Hát, ami csak akkor csörögne, amikor én szeretném, és csak azok csörögnének, akikkel szeretnék beszélni, és ezt eldönteni, anélkül nekem meg kell nézni a képernyőt. Egyszerű végé kikapcsolni. Nem, mert van néhány hívás, amit fel kell venni. Tudod, ha meghall Bill Gates, akkor hirtelen. Üzembe magamat. magamat. Tényleg eh, rossz vagyok, vagytok, akik ugye a géprombolók voltak az ipari forradalom idején. Eh, hát nem tudom, én, én ugye a hármunk közül én vagyok az, aki élt akkor már, vagy mondjuk, hogy felnőtt életet éltem már akkor, és amikor még nem volt mobiltelefon hanem csak utcai fülkék voltak, és az esti bulizást azt a Moszkva téren sorba állva az egyetlen olyan bedobós telefon előtt kellett, amiből vissza lehetett halászni az halász öt forintost. Én azt nem kívánom vissza azt az időszakot. Tök jó, hogy van mobiltelefon. Én nagyon bírom, hogy mindenki elérhető, és nagyon ideges vagyok azokra, akik, mint például a feleségem, legtöbb esetben nem veszik fel a telefont. Kulcszót mondták ki. Feleség? a másikat. Ideges? Nem, inkább elmondom, ne találgasd végig az egész mondatot. Uh, mindenki elérhető. Ez a része, ez tök jó. Az a része nem tök jó, amikor én vagyok elérhető, és én spam jelleggel jönnek be hívások, ami a, az én szakmámban viszonylag gyakori. Ezek úgy szoktak ezni, hogy szervusz, küldtünk egy sajtókhoz le, mint az esetleg megkaptad-e. Igen, igen, emlékszem, hiszen korábban nekem is ez volt a szakmám, minden neked, és magam is gyakran tapasztaltam ugyanezt, de hogy á Ugyan, ugye erre van megoldás, az embernek két telefonja van, vagy egy mit ad Isten, az még jobb talán, hogy egy ilyen két szimkártyás mobiltelefont rendszeresítesz az életedbe. Az egyik a céges, a másik a magán, és a cégest ezt lekapcsolod. Az egyiket korkor. egy kő alatt tartod, a másikat pedig nem mondod meg senkinek. Esetleg így. Igen, ha nem akarod, hogy elérjenek. Én szeretem, hogy elérhető vagyok. Nekem nem is zavar különösebben, de jó, igen, nyilván ez... Ízlés dolga, persze. Na, beszéljünk egy kicsit végre valóban érdekes és... dolgokról, és ne csak viccesekről. És gyökten egy vicceset raktál be egyébként, hát gratulálok. Miért? A, a Raspberry Pi, az egy vagy pály, az egy vicces dolog? A Raspberry Pi az egy vicces dolog. Az egy ilyen mélyen a nyolcanos években gyökeredző, és most többé-kevésbé mégis működő dolog, ami, ami szép. De kezdjük az elejéről. A Raspberry Pi egy olyan kis számítógép, akkor akkora, mint egy rúd orbit, mint egy hitelkártya, mint egy kettő öngyűjtő egymás mellérak vagy féldobasz cigi. Éppként épp épp épp pontosan egy hitelkártya méretű. Így legyen az ember plasztikus, köszönöm szépen. <súrult> A aminek van USB-je, van rajta némi RAM a profi verzión van, házdi csatlakozó is meg lehet rárakni még ezt a és SD kártyára lehet azt azt, és SD-kártya lehet a szemre telepíteni különböző linuxokat, és innentől kezdve aztán a, jó, ja, egy kimenet, nagyon fontos kimenet és innentől kezdve lehet csinálni belőle média lejátszót, meg meg minden szírszart, igazából a kis számítógép amilyen szöveget szerkesztesz, Mondjátok mi, mit láttatok. Hát gyakorlatilag bármit lehet rajta csinálni, tehát tulajdonképpen bármi tud, amit egy erősebb mobiltelefon hardware is tudna már, meg amit egy gyengébb ilyen desktop számítógép tud. A tévére lehet rákötni, és valóban az USB-n keresztül mindenféle perifériát köthetsz hozzá, média tudsz csinálni, de például valaki megcsinálta egy Raspberry pi azt, hogy hogy a Apple TV egyik funkcionalitását tette rá, tehát Az hogy az XBMC nevű szabad, szabad forrású, média lejátszó központot te, telepítette rá. Annak van egy olyan funkciója, hogy Apple eszközöket tud tükrözni a képernyőre. Tehát, hogy az iPad-en, amit látsz képernyőképet, az megjelenik a tévén ennek az eszköznek a közvetítésével, tehát mondjuk lehet úgy játszani az iPad-del, vagy az iPhone-nál, hogy aztán a nagyképernyős tévéden követed, vagy nézed, vagy lehet például úgy prezentálni az iPad-ről, mondjuk preziben, hogy azt kivetíted valami kivetítőre, és ezt egy ilyen Raspberry Pi eszközzel oldotta meg valaki. Ugye azt nem mondtuk még, hogy ez a Raspberry Pi két verzióban van, van egy olcsóbb, egyszerűbb, ami nincsen Ethernet, meg aztán csak egy USB port van rajta, ami 25 dollárba kerül, és van egy drágább, ami 35 dollárba kerül, aminek kicsit több memória van, meg van a internet csatlakozó. Szóval, hogy ez valóban olcsó, ez az a dolog, amit az ember már csak a játszadozás kedvéért is megvásárol, vagy azért, hogy elgondolkodjon, hogy mire is lehetne ezt használni. És aztán a southampton egyetemen például ezen elgondolkodva, 64 ilyen Raspberry Pi-ból, meg egyébként egy Lego dobozból építettek egy szuperkomputert, tehát összekötöttek 64 ilyen kis játékszámítógépet, és a kutatónak a 6 éves fia az meg is van említve, mint a projekt segítője, mert hogy a Legóból ő építette a Racket. A legfontosabb dolog. Így van. E rendes szuper számítógépnél a hűtés és a rek, az egyik központi kérdés. És itt is az volt, de nem volt ön nagyon durva, mert ezek a kis Raspberry pi ezek nem fogyasztanak olyan sokat, illetve nem is termelnek annyi hőt. A, a fickó, aki ezt építette, az a, ha jól emlékszem, akkor a, a computing tanszéken volt valami előadó, és ezzel kívánta demonstrálni a szuperszámítógépeket. Természetesen a cucc nem olyan erős, mint napjánk szuperszámítógépei, de a, nagyon szépen megmutatja a, a szuperszámítógépek építésének elméletét. Úgyhogy nagyon jó kis cucc ez a, a Raspberry Pi, a konkrét hír az, miatt elő jöttünk vele, hogy, a, hogy ha jól emlékszem, ez Kickstarter projekt volt, vagy legalábbis nem, nem Kickstarter projekt volt, mert régebben, mint a Kickstarter, de hogy ilyen, ilyen közösségi. Közösségi eh, sorbanálósként indult. Sorbanálósnak indult, így van, és most végre kereskedelmi forgalomba került a múlt héten, és azonnal elkapkodták a. A ez a, az olcsóbbik fajta, ami most, most került forgalomba, a 35 dolláros az, az körülbelül egy éve megy, egy éve van piacon. Uh -huh. És egyébként itthon is kapható, én találtam olyan magyar forgalmazót, aki forgalmazza ezeket az eszközöket. Akkor mondd Át, a én... nevét is, mert nagyon vicces szerintem. Nekem nem jut eszembe, úgyhogy te. Akkor mondom, én Málna PC-nek hívják. Tényleg Málna PC, így van, igaz. Azt amúgy néztek, e... hogy mennyibe került ez a szuperszámítógép? Van egy száma cikkben. 4.000 dollár, azt hiszem, vagy 3.000 dollár? 2500 font, közel 1 millió forintból bárkinek lehet. De a nagy része az a, a legó volt szerintem. A legó, meg a, a switch-eket azt nem is számolták bele egyébként, a, meg tápok, ez, ez, ez a az baj, a maz... Igen, meg 16 gigabyte SD kártya mindegyik pályba. Igen. Minden esetre a dolog iszonyatosan menő. Ugye bárki veheti otthonra, mert hiszen például, ha más nem is, akkor hozzáadoghatod a tévéthez, ha még ráduksz egy ilyen USB-s merevlemezt, akkor azzal egy tökéletes médiacentert raktál otthonra össze. Egyébként, ha már ennyit beszéltünk róla, akkor említsük meg a projekt eredeti célját, ami az, hogy minden gyerek tudjon akár a zseppénzéből venni magának egy ilyen számítógépet, amivel aztán eljátszik, és ugye ahogy, ahogy az a generáció, aki ezt kitalálta, tehát a mostani 30-asok, azok ilyen komodoron meg Pláne, pláne Angliában, BBC Micro nevű mikroszámítógépen nőttek fel, és kezdtek el játszani a basic és most jutottak el addig, hogy ledoktoráltak uh, uh, informatikából, és, és, most, és most megcsinálták ezt a projektet. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen következő generáció felépítése a, a szándék mögötte. És végtelenül szimpatikus. Én imádom ezt a Raspberry pi -t. És egyébként nagyon szeretnék itt itthonra érni. Nem ilyet... ne mondd tovább, kérlek, menjünk tovább a következő témára, átlag havonta beszélem le magamat róla. <gül> Rendben, akkor jöhet a következő. Én múlt héten nagyon sok szó esett a bitcoin nevű ilyen virtuális kriptovalutáról, vagy mi a bánatról. Mindenki arról beszél, hogy mennyire megy fel az értéke, de hogy pontosan mi is ez, meg hogy működik, hát azt Szerintem nem lenne rossz ötlet elmagyarázni, amennyiben erre képesek vagyunk. Uh, kezdem az elején, aztán meg szakítsatok meg, amikor nincsen értelme annak, amit mondok. A Bitcoin az egy olyan valuta, aminek attól van értéke, hogy az emberek értéket tölüntönök neki. Azt lehet tudni a Bitcoinról, hogy alkotója egy japán niket megadó, egyébként teljesen ismeretlen programozó, aki a kódot megvizsgáló és a a közgazdasági hátteret áttekintő emberek szerint egyaránt zseniál és c-programozó és egyaránt rendkívül jól látja a folyamatokat. Ő ezt megcsinálta valamikor három éve, majd szabadon engedte a kliást. A klienst szabadon átnézhető. Azt lehet belőle, megtudni, amit hozzá, mellékelt kis tanulmányból a fickó meg is írt, hogy összesen 21 millió vagy milliárd? Millió. Rózsaszál. Uh, millió darab bitcoin lehet. És ezzel kell gazdálkodni a világnak. És miért rosszabban termeled ki? Igen. A bitcoinok úgy készülnek, hogy a számítógép végez számításokat, amelyek nagy számításigényűek. Tehát, mintha dolgoznán, csak a számítógép dolgozik, amiért időnként a világ számítógépeinek valamelyike, ami ezen dolgozik, kap bitcoinokat. Ott keletkezik pénz, nagyobb az aranybányászáshoz hasonló dolog, csak nem egyenlet, csak a telérek. És az idő, teltével, ahogy egyre több bitcoin lesz, úgy lesz egyre nehezebb ez a művelet, tehát egyre több erőforrással lehet bitcoin bányászni, és vagy egyre ritkábban találnak újabb bitcoin rögöket. És akkor itt megállok, és valaki vegye át a szót, ez, ez a legalapja. Hát igen, ez a legalapja, és ez tulajdonképpen csak egy ilyen, egy ilyen teki szimulációja annak, hogy, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök mennyisége az valamilyen eh, nehezen befolyásolható, vagy azt befolyásolhatatlan logika szerint növekszik a világban, de nem olyan módon, egyrészt eh, nem, eh, igen, tehát nem befolyásolható, nem manipulálható módon, másrészt pedig azt hiszem van az algoritmusban valami olyan korlátozás, hogy, hogy így feleződik a, a bitcoinok termelődésének a sebessége, tehát eh, egyre nehezebben kerülnek elő ezek a bitcoinok, ami egyébként a deflációt a, ennek a, a virtuális valutának az felértékelődését okozza. De hogy ez mire is használható, azt ugye még mindig nagyon lehet tudni. Ha futat a gépeden egy ilyen, egy ilyen klienst, akkor adott esetben termelődhetne a bitcoin. De ez mindegy, mert ez, az csak, hogy nálad termelődik, az csak azt jelenti, hogy bekerül a rendszerbe, és aztán te majd, ha fizetsz vele, akkor az, úgy fel is használódik. Egyébként ez fizetésre használható. Ugye ez akkor használható, hogy fizetőeszköz fizetésre, hogyha vannak ennek elfogadói, tehát akik hajlandóak valamilyen szolgáltatást nyújtani ezért cserébe. És most már vannak ilyenek, lehet felajánlásokat tenni, tehát ilyen segítő felajánlásokat végrehajtani bitcoinnal, de lehet pizzát is rendelni, az, az hát virtuális lát. szolgáltatásokat vásárolni. Lábérzetelném a pizzát sajnos, mert annak utána néztem. Nem lehet? És az az, hogy van egy ilyen nagyon amatőr oldal, ami, ami beveszi a bitcoinodat, és hátul uh, ránézése manuálisan valaki megrendeli neked a pizzát uh, dollárban. Uh -huh. Az no... és egy... lehet, venni, lehet érte venni, ne felejtsük a lényeget. Dogot is lehet érte vásárolni, így van. De hogy nem mondtuk még el a legfontosabb részét a dolog technikai oldalának, tehát hogy ez egy ilyen peer-to-peer egy ilyen -peer hálózat keretében működik ez az egész rendszer, tehát kicsit olyan, mint a torrent amennyiben mindenkinek a gépén, akinek ott van ez a bitcoin kliens, annak ott van a teljes rendszeradatbázisa, tehát praktikusan bárhány csomó pont is esik ki a rendszerből, pontosan ugyanúgy működik tovább, ha még van két ember, vagy két számítógép a földön, amin van bitcoin kliens, akkor a rendszer működik. Illetve És, emiatt igen? a tranzakciók, azok nem visszavonhatóak. Tehát míg, hogyha valaki betör hozzád és elviszi az rolex és a rendőrség megtalálja és visszahozza hozzád, akkor az még egy ilyen járható dolog. Ellenben, hogyha valaki elutalja az összes bitcoint a gépedről, és a rendszer végigreagja ezt a tranzakciót, akkor az az egyetlen megoldás, hogy te megkeresed azt ismeretlen hackert, és nagyon megvered. És hát, ha visszautalja, de jó, a nem fogja. Hát Mind ebből, amit elmondtunk a bitcoinról, az szerintem körülbelül érzékelhető, hogy a dolog az valahogy nagyon-nagyon-nagyon elvont, és nagyon-nagyon kocka gondolkodás van mögötte. De mindenképpen nagyon érdekes kísérlet, ezt egyébként kísérletnek tekintik ők maguk is, annak ellenére, hogy mondjuk vannak már programozók, vagy vannak már olyan cég alkalmazottak, akik a fizetésük egy részét bitcoinban kérik és meg is kapják, és aztán ezt el tudják költeni bizonyos virtuális szolgáltatásokra. Ennek ellenére ez egy kísérlet, és egy nagyon-nagyon különös kísérlet. Majd belinkelünk egy cikket a shownos ami hosszan értekezik arról, hogy valami ilyesmire, mint ez nem, ha nem is feltétlenül a bitcoin de valami azzal rokon dologra szüksége lesz a világnak, de hogy miért, azt most én nem kísérelném meg visszaadni, inkább el kell olvasni a cikket. Minden esetre az például nagyon érdekes, hogy az, hogy az elmúlt hetekben így felment a bitcoin ára, vagyis hogy így e, megnőtt az értéke, annak jelentős köze volt a ciprusi bankválsághoz. Amely ciprusi bankválság azzal kezdődik, vagy azzal ér véget, ez alfályosan megállja ennek a történetnek, hogy egyrészt ciprus szarban van. Másrészt a ciprusi bankokban orosz oligarchák nagyon szívesen tartják a pénzüket, Harmad rész pedig megoldásként felmerült a nagy bankbetéketek megcsapolása. És hát mindenki úgy érezte, hogy szeretne egy olyan fizetőeszköznek a birtokában lenni, amire még véletlenül sem tudja látni a kezét az állam, legyen szó, bármelyik államról is. Uh -huh. És hát ez egy pontosan ilyen fizetőeszköz, hogy valóban akkor ez a történetnek az egyik ilyen lezárása, vagy hát erre a pillanatra szóló lezárása. Még van egy hát... film, film mondom hozzá. Mégpedig az, hogy azt pedig szerintem azért a... Elmúlt évek gazdasági válság válságai arra felhívták a figyelmet, hogy a pénz, amit mi ilyen egyszerű dolognak gondolunk a bitcoinhoz képest, az sem egy egyszerű dolog, hiszen az amerikai housing boom vagy housing összerobbanás az azzal kezdődött, hogy olyan hitelekre alapuló kötvényeket adtak ki bankok, amelyek mögött nem volt fedezet, mert már magukra a házakra sem volt, amikre felvették azt a jelzálogot, amiből a kötvény lett egyszer csak, és amikor ez az egész dominósor végigdőlt, akkor tűnt fel az, hogy vannak itt olyan, olyan értéknek vélt dolgok, amelyek mögött nem volt semmi. Uh -huh. Ehhez képest, hogyha egy nagyon hosszú kriptogrályi függvényt mutatnak nekem, hogy ahhoz képest, hogy tudjam, hogy bank szerint mi értékes, hát sok különbség nincsen. Hú, de nehéz, nehéz történetnek tűnik ez az egész. Sokkal többet kéne olvasni róla, hogy tényleg értsük is, hogy miről van szó. De miért gazdasági podcastba, jegyezzük meg, hogy lapzártánkor 180 dollárnál tart, és beszéljük ikább a mobiltelefonokról. <gül> Beszéljünk kedvenc témánkról a mobiltelefonokról, annál is inkább, mert azt sem értjük, pedig az is nagy nyilvánosságot kapott, és hát egyébként is a kedves hallgatók mindjárt érezni fogják, hogy amit eddig beszélgettünk, az csak egy ilyen nagy összeszorított x-láb csak visszatartottuk mindazt, ami most már kitörni készül belőlünk. végre. Elmondjuk, hogy mit gondolunk a Facebook Home nevű alkalmazásáról, amit a múlt szerdán jelentett be Mark Zuckerberg Sütörtökön. személyesen. Csütörtököm, már én meg a másik vettem. podcastomat vettem fel utána. Aha. Szóval, hogy, hogy nem lett Facebook telefon már megint, hanem helyette lett egy Facebook app, legalábbis én appnak hívom, de, de erről megosztanak a vélemények minden esetre valami, ami megpróbálja átvenni bizonyos mértékig legalábbis az uralmat az androidos sokos telefonunk felett és a Facebook a motorja. Kezdjük ott, hogy Mark Zuckerberg zseniális. Nem feltétlenül szeretem, de azok a lépések, amiket tesz, azok egy különösen tehetséges bond nagyjából. A nagyjából. Facebook, a Facebook home ami majd egy launcher lesz, vagy egy androidos felület, ami ott átveszi a telefon nagy részét, azzal elkezdte a Googlenek a szájából kénekelni az androidos user ez annyira szép, erről regényt kéne írni, vagy szonettet A Sonnet az talán rövidebb. A regényben meg jobban belefér az, hogy kicsit szúr A Sonnet formátumához illik a Volta, ami, ami... Ez esetben a Volta az, amikor az androidos telefonra feltelepíted a, a Facebookot, ami átveszi az egészet. Hát persze a megfelelő telefonod van, hiszen azért ez csak a csúcstelefonokra csúcs telefonokra lesz elérhető. Egyelőre. Egyelőre, de nem valószínű szerintem, hogy ezt lefogják butin elejebb. Egy rezidens, sok feladott ellátók folyamatosan futó alkalmazásról van szó. Oda nem is feltétlenül hogy csak processzorok, de bődöltetesen nagy aksik mert meg nagyon jó energiamenedzsment, hogy ez nem. ne meg a készülékedet. Ezzel nem értek egyet. A, én azt gondolom, hogy a Facebook Home az tulajdonképpen egy úgynevezett launcher, és ilyet ismerünk az Android-on nem is egyet. Ez gyakorlatilag ugye azt teszi, hogy a, hogy a lock screen, tehát a lezárt képernyőt, illetve a home screen annak a kezelését veszi át, a, a indító indítóikonoknak a kezelését, a widgeteknek a megjelenítését, ezeket a funkciókat veszi át az operációs rendszertől. A Facebook Home egy pontosan ugyanilyen dolog, és mivel a többi launcherek azok mennek az egészen gyenguszka a kis telefonokon, is nem gondolom, hogy a Facebook sokkal többre lenne szüksége. Inkább csak óvatosan fogják kitolni én a tippelek. Ö, kell még hozzá egy-két dolog azért. Ö, folyamatos messaging kezelés, a képes dolgoknak a letöltése. Tehát, Hogy ö, generál még szerintem emelet forgalmat, meg, meg pörgeti még ott, GPS kapcsolat. Pörgeti még majd ott a magukat ez a tudsz. Hát ezt nem sokára arra meg fogjuk tudni, hogy ugye április 12-én válik elérhetővé mindenki számára a Facebook Home, és akkor aki nem fél a, a privacy amit itt szeret most emlegetni a sajtó meg a tech az azonnal telepíteni fogja nyilván a telefonjára. erre. Már olyan telefonja van, ezt mindig elfelejtem. Egyébként tudod, mit mondanak erre a, a, a Zuckerberg lépéseinek a kritikusai, vagy inkább a a rossz már jól értesültek, hogy aki pedig 12-e előtt szeretné megnézni mindezeket a funkcionalitásokat, az vegyen egy Windows mobile készüléket, és ott a PeopleHub-ban meg lesznek ezek a dolgok. Végülis ebben is a logika. Tehát elmondhatjuk, hogy a Facebook megoldotta az Android platform nem Hát... És ellopta jó, jó feature-öket a Windowsból. De az elloptában nem menjünk bele, az mindig annyira szomorú, amikor a technológiai ipar elkezd elloptáról beszélni. Nézd, még, még mindig jobb az elloptáról beszélni, mint újra definiálni a nyitottságot. Azt már megszoktuk, azt mindenki csinálja. Hát így vagy úgy, szerintem iszonyú okosan nyúlt hozzá a Facebook ehhez a problémához, az, amihez hozzá kellett nyúlnia, az az ahhoz a problémához, hogy egyre többen használják a Facebookot mobiltelefonról, és egyre nagyobb elvárása az ipar, részéről az, hogy a Facebook valami nagyot villancsan a mobil platformon, ezzel valószínűleg elérheti ezt a, ezt a nagy villantást. De nem beszéltünk még arról az interjúról, amit a Mark Zuckerberg adott a Wirednek, ennek az indulásnak a kapcsán, ahol azt mondta, hogy tőle mindegy folyamatosan azt kérdezték, hogy mikor lesz már Facebook telefon. De hát egy ilyen akármennyire sikeres telefont az 10-20 példányban Mármint 10-20 millió példányban szoktak világszerte eladni. Ez, ha mondjuk 10 millióról beszélünk, akkor az a Facebook felhasználóinak az 1%-a. Most ő nem akar az 1%-nak fejleszteni, az neki nagyon kicsi, vagy hát ott nincs semmi értelme annak, hogy ennyire kis résznek juttasson el valamit. Egy olyas valamit akar csinálni, ami akár az összes Facebook felhasználóhoz eljuthat, vagy mondjuk legalább a felükhöz akik androidos telefont használnak, tehát ő egy androidos appot készített, viszont egy olyat, ami, ami megpróbálja sokkal inkább központi kérdését tenni a telefonon, a Facebookot. Ezt arra az egyszerű statisztikai adatra hivatkozott, hogy a e, okostelefon használók a telefon használati idejének a, most nem biztos, hogy jól fogom mondani a százalékot, de mondjuk 30 százalékában, tehát a használati idő egyharmadában a Facebookot nyomkorázzák és ahhoz képest, hogy ilyen sok időt szánnak a telefonhasználatukból ennek a e, alkalmazásnak, nincs elég jelentős mértékben jelen a adott telefonon maga a Facebook, tehát hogy ő nem próbál mást, mint hogy az embereknek egy már létező és jól megmutatott igényéhez alkalmazkodva egy olyan rendszert adni, ami egy kicsit jobban átszövi a használatot, mint eddig tette. Ezt én egy hibátlan és nagyon logikus rendszernek találom. Az ügyességet nem vitatom. Gyakorlatilag majd megnézzük, hogy mennyire lesz az irritáló, vagy mennyi lesz ez kényelmes. Hát jó, ugye tényleg mivel nem kell, hogy telepítsed, ezért Most még... azok fogják használni, akik számára nem irritáló, és akik kényelmesnek találják. Tehát de, de, de pusztán a technológia oldalról nézve, vagy pusztán a trendeket figyelve is érdekes, hogy íritálója. Nem az, hogy telepítenem, vagy nem, az nekem például nem kérdés, mert nem szeretném, hogy Facebook-kal legyen tele a telefonom. Viszont az, hogy jó felé mozdul le a megtalálta azt a, azt a megoldást, hogy a nagyon régen szenvedő atyagulista, hogyan kell csinálni egy jó Facebook klienst telefonra, problémát azt megoldja, az piszok érdekes. És nagyon úgy tűnik, hogy igen. Nekem is az a véleményem, hogy ez most egy nagyon jó lépés volt. Igen. Meglátjuk jövő héten. A... Meglátjuk jövő héten. Mármint, hogyha valamelyikünknek van olyan telefonja, de egyébként nincs. Azt hiszem, hogy lehet, hogy sem látjuk meg jövő héten. Talmazok úgy, hogy meg fogom oldani. Ne, úgy legyen. Úgy legyen, akkor majd el nekünk is. Van még egy ilyen komolyabb hírünk, ami... aminek semmi köze a Facebookhoz. És aminek egyébként azt hiszem, hogy leginkább semmi köze semmihez, de cáfoljatok meg, az Anonymous nevű világméretű hacker szervezet bejelentette, hogy le fogja tarolni Észak-Koreát. Egyébként azóta, mióta ez ide bekerült az adásmenetbe, azóta ugye bejelentették azt is, hogy nagyon csúnyán neki mennek Izraelnek, ez meg is történt, a csata lezajlott, eh, Izrael nyert. Igen, egy 6 perces háború jelleggel a visszalettek verve az animusosok, és megpróbálták északkorát is megdönteni egyébként. Egyrészt sikerült dosolniuk az ország, azt hiszem, egyetlen szerverét, de lehető van nekik kettő. Ja, azt hiszem, hogy legalább kettő vagy három van, ami, ami a külvilág felé néz. Volt kettő, azt Németországban hoztolták, arra emlékszem. De itt alapvetően ilyen a, a hivatalos flickert, a hivatalos tweetert sikerült defészelni, ami... Ilyet, ami mutatja, mutatja az anonimusnak a, a haderejét. Igen, illetve hát emlegettek még azt, hogy valami titkos belső rendszerek hozzáfértek volna, ami állítás az a probléma, hogy ezt rendkívül nehéz, sőt, teljesen lehetetlen ellenőrizni. De valószínűleg a Google Docs-kodat is elnéztek Igen, ez nagyjából a, egy teljesen értelmetlen akció, a teljesen értelmetlen közlemény. Mégiscsak egy olyan országról beszélünk, aminek kifelé néző informatikai infrastruktúrája nem igazán van és emiatt kiberháborúval térdekényszeríteni, meggyőzni, és hogy megijeszteni nem lehet. Oda, Igen, met, ugye... oda mentek volna át a határon, az annak több értelme, hogy az, az látványosabb akció, azt legalább lehet fényképezni a kerítés egyik oldaláról. Hát a difészt is le lehet, ugye a difész az az a uh, hacker művelet, amikor mondjuk egy weboldalon kicserélik a, a nyitóképernyőt valami sajátra. Tehát tudom én, egy nagy pöcset rajzolnak a plakátra körülbelül ennek a virtuális megfelelője a, a difészelés. Hát igen, ez ha bár is, nagyon összesen, nem érményekes. Összesen van 1024 darab IP címe. <Sz> <Sz> Szerintem, nem hogy nekem is van itthon, ez, ez az, ami ki van oszva nekik, és nem, nem az, amit felhasználnak, erre nem látok számot most. De azt látjuk, hogy, hogy Anonymous az... Nagyon euh, tényleg kényszerítette Észak-Koreát ezzel. Igen, remegnek. Azt meg azért tudjuk 2000, azt hiszem 7 óta, hogy olyan ország érdemes kiberháborút indítani, egy kiber támadást indítani, ahol ezt megérzik. Az észtek például nem örültek, hogy nincsen bankrendszerük. A... Észak-Koreai pedig valószínűleg örülnének, hogy lenne ledosolható bankrendszerük. Hadd rángassak ide egy más szempontból, internetes témát, de tényleg teljesen más szempontból is mégis van egy kis összefüggés. Média körökben az egy, egy pár hónapja nagyon közkeltő és érdeklődés lővezett témának tekinthető, hogy Új Péter az Index egykori főszerkesztője, jelenleg pedig az Origo egyik tanácsadója, a saját Portált, vagy valami olyasmit, még nem tudjuk pontosan, hogy micsodát gründol, de annyit már lehet tudni, hogy 444.hu lesz a, annak a dolognak a címe, ami majd indul, és erről mostanában ilyen előzeteseket a yetiválasz.hu címen publikál. És mindezt csak azért rángattam ide, mert épp az előbb olvastam a yetiválasz.hu-n, hogy ott három bővített mondatban elmagyarázták azt, hogy akkor Észak-Korea az Indít -e háborút, vagy sem. És indít? Hát, a magyarázat szerint vagy indít, vagy nem. De ezt hosszabban kifejtve úgy szól, hogy, a, hogy ez a, a Észak-Koreának a jelenlegi vezetője, a legfiatalabb Kim, az még csak néhány hónapja vezető, ugye néhány hónapja örökölte meg ezt a tisztséget, e, és még ez. Tehát egy hatalmi harc folyik Észak-Koreában, ...nek ez a mostani része, ez a, ez a kartsartatás, hogy neki most a következő pártkongresszusig erőt kell mutatnia, hogy aztán ott majd őt megválasszák, ne essen ki a hatalomból, és ezért most nagy mellénye a bugra, de aztán utána majd már nem lesz érdeke neki sem egyébként az ellenségeskedés, hiszen az pénzbe kerül és a segélyek megvanásával jár. Úgyhogy ha sikerül magát átmenteni és a hatalmát a következő pártkongresszuson, akkor csökkenni fog a fenyegetettség és a, a szájhősködés. Ha nem sikerül átmenteni -e magát, akkor viszont bármi lehet, akkor háború is lehet a kör. Egyenlőre a blöfi egyébként bejött. Azt néztem a hét során, hogy az amerikaiak vezérelgetnek már a dolgokat a környékre, hogyha ha ne talán megtámadnák guamot, vagy le kéne bombázni egy-két várost, akkor legyen ott tűzerű. Így van, ez így történt pontosan, ott komoly csapatos történnek. Na jól van, megbeszéltük az anonymous is, végre elértünk gaznak az igazán kedvenc rovatához, ami nem csak olyan viccesen kedvenc, hanem tényleg az a játék rovathoz. Na, nekem minden rovat kedvenc, ami nem, nem mobiltelefónia. Most is te kérted, hogy beszélünk róla, amúgy kihagytok volna. <gül> <gül> Na, hát uh... Héten a legfontosabb, mi történt az, hogy bezárt a LucasArts, a híres e, játékfejlesztő cég, aki a Monkey Island-et, a Green Fandango-t és egy csomó csilagok háborúja játékot, ami most tulajdonképpen nem is érdekes a mi szempontunkból. E, miután a Disney megvette a Lucasfilm összes többi másik cégével együtt, szépen bezárt a 150 e, dolgozót, elbocsátva ezzel a lépéssel. Uh, ez nagyon durva, hát egy, nem is olyan régen vették meg, tényleg pár hónapja történt, és akkor arról szóltak a hogy nyilatkozatok, hogy, hogy értő kezekbe kerül a Lukaszharc, és mindenki azon tétovázott, hogy ez valamiféle új lendületet ad a Lukaszharc játékfejlesztő. Tehát szóval ehhez szóval képest szóval. most neki két darab, ráadásul nem is semmi érdekes, innovatív vagy vagy uh, fakoland játék, mint ami egyébként az ő profiljuk volt alapvetően. Uh, volt fejlesztés alatt, hanem két csillagokháborújás játék, aminek elvileg még a Disneynek is tetszeni kellett volna. Igen, mert az utóbbi időben azért csináltak nagyon vacak dolgokat. És például a, a tavaly kijött Kinek Star Wars-t, azt ö, nem annyira szereti a kritikusok. A Metacriticai jelenleg 55 ponton áll a 100-ból. Az annyira szórakozható katasztrófa volt abból, hogy ha, ha van lehetőségetek, menjetek fel YouTube-ra és nézzétek meg a táncbetéteket hozzá. <Sz> Ahogy a YMCA-re lehet táncolni, uh, stone trooperekkel de természetesen a szöve szöveget nem vették meg, csak a dallamot, és ezért valami uh, azt jöneklik, hogy mennyire, mennyire jó stone troopernek lenni, uh, meg hasonlók, meg, hasonló, meg Han is van dala, meg ilyen szintű. Maga módja ez egyébként egy viccesnek hangzik, bár kétségkívül biztos, hogy annyit kell hozzá inni, amit már nem egészséges. <Sz> Minden esetre kár, talán nem. Igen, bár folytassuk azzal, amit Gás belinkelt, hogy a Jedi Knight 2-nek viszont open source-olni fogják a forráskódját. Open source-olták már. Már meg is tették? Igen. Amely egy csodálatos példánya a Star Wars játékoknak. Eleve nem Jedi-vel kezdesz, ami nagyon jó dolog. be nem lehet kikerülni Jedi way viszont ez az a játék, aminek a multiplayer részével én nagyon sokat játszottam annak idején. Olyan jelentek vannak benne, ahol erővel lehet egymást bellögdösni különböző csatornákban mélyedésekből, meg le a gangról. Tényleg ez a sikítve röhögős shooter. Nagyon ügyesen megcsinált, nagyon, nagyon működőképes dolog. Én remélem, hogy ebből még valamit fognak csinálni majd most, hogy elkezdik modernizálni a fanok. Aha. Jó, lássuk, hogy milyen lesz az Open Source-ot Jedi Knight 2 még egy utolsó hírünk van minékünk, ami természetesen Kickstarteres, hiszen Kickstartert nem tudjuk kihagyni egyetlen adásból sem. De ez meg az én kedvenc robotom igen, a Torment Tides of Numenera. Sikerült, nem mondtam Numerát egész héten, ezen az izgultam, hogy legalább egyszer kimondom a nevét. Olyan ez a neve? Numenera sajnos, hát nem tehetnek róla, na a fantasy nevek azok mindig váckok, nem tudom, emlékeztek a, a Black Knight vagy valami hasonló című játékra, én gyerekkoromban két és volt, szarlaknak hívták a legfőbb ellenséget. Egy pillanatig nem tudtam komolyan venni, pedig hát gyilkolta a rabszolgákat, mint a parancsolat. Na mindegy, szóval Numen erre az összegyűjtötte a Kickstarteren azt a 4,1 millió dollárt, amit ők kértek, illetve a 900 ezeret kértek, és a 900 ezer után meghatároztak egy csomó ilyen stretch goal-nak nevezett dolgot, De azt jelenti, hogy összegyűlik 1,5 millió, akkor még ez kerül bele a játékba. Akkor még jár hozzá egy novella, még mélyebb lesz a történet, jobb lesz a multiplayer, vagy 10 vagy 12 ilyen stretch értek el az emberek. És egy nagyon komplex játék lesz, nagyon úgy tűnik, a 4,5 milliót nem sikerült már, mert ő voltak külső támogatók is, de még azzal se És ez alapján egy nagyon profi, több játékosos, vagy több, több szereplőt vezetős, történetvezérelt szerepjátékot fognak megcsinálni, ami nagyon ígéretes, mert azért a szerepjátékok azok jobbra balra ellágaznak, és nem mindig arra, amerre, amerre jó. Ennek egyébként van köze a Planescape uh, Torment című játékhoz? Név alapján hasonló hangzik. Ez egy hosszú történet, nagyjából az, hogy van is, meg nincs is ez a tisztességes válasz. A Fickó írja a történetét, illetve hát akinek a világára ezt alapozzák, az uh, legendás uh, AD&D is ilyen világ, meg kaland, meg egyéb tervező volt. Többek között a Plainskip világában is nagyon sok mindent írt. Ellenben a fejlesztő stúdiónak, akinek most jegyezzük, meg a nevét Inksign-nak hívják. Nem sikült megszerezni jogokat a AD&D jogai tölödoló vállalattól. Emiatt felvették a kapcsolat ezzel a Monte Cook nevű játéktervezővel, és az ő következő világára írják ezt a játékot. Tehát a mélység, meg a világjellemzők, meg ilyesmi, az hasonló lesz, mint a Planescape Torment, ugyanannak a, az embernek a keze van benne a dologban. Ellenben nem lesz közvetlen folytatás, meg nem kapcsolódik. Jó. Ez jó hír, hogy akkor van egy kapcsolat, vagy hogy felfedeztünk valamiféle ilyen titkos kapcsolatot. Uh, olyan módon, hogy a kelt ezt elárulta nekünk. Még uh, van itt egy, uh, úgy látom, egy linkünk, ami egyfajta szolgálati közlemény. Igen, mivel hogy mi úgy definiálják magunkat, mint a heti Meteor podcastnak az utódja, vagy helyének a betöltője, vagy az általuk, hogy ott keresztül fektetett létra. Na mindegy... Na ez az utóbbi, ez talán kevésbé szerénytelen Megoldás is azért nekem szimpatikus, semmiképp nem magunkat az ő utódjuknak, legfeljebb a követőiknek, vagy a hasonló célok mentén haladóknak. Igen, az, az ugyanazon a kapaszkodón utazó utas, mindegy, hagyjuk abba most. Uh, szóval, a heti Meteora Csajabinski, ezt már egyszer előttük egy tesztadásban, de hát ismét meg kell emlékezni, mert április 11-én lesz a Budapest Science Meetup a fogasházban, és itt Molnár Laca fog előadni, aki az a csillagászati nem tudom miében dolgozik. Konkult Tége Miklós csillagászt és földtudományi Kutatóközpont ez a teljes neve. És egyébként a a jó a blognak az egyik szerzője és atyamestere. És ő fog beszélni pont erről a, erről a remek Meteorról, ami megrázta Oroszországot. Illetve úgy nézem még, hogy a Curiosity Roverről is lesz valami előadás. Uhum, hát kettő a fullostek előadás lesz, aki ér, menjen benézze meg őket, mert jó. Így van, akinek pedig nincs ennyi ideje, az majd de várakozzon a következő meti hete, ahol rá hát, ahol beszámolunk erről, vagy legalább valami másról, ami legalább ilyen érdekes. Mára végeztünk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy ilyen rendes rádióműsor módjára elköszönjünk a kedves hallgatóktól. Szervusztok, kedves hallgatók! Sziasztok! Sziasztok!